Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Ndamtela ile na darasa wetu halaka wetu ya ushul fiqh. Na wiki ile opita kama kumbuka tulizungumzia kuhusu azizum nani ni swaha na swahabi na pia tukazungumzia kuhusu ijma sukuti eh tukasema ijma ni lazima itimize shuruti tatu ya kwanza ikawa ni Aa. iwe ni jambo ambalo kia asili la katalika eh lakini maswahaba hawakupinga Asili ya lile jambo la pingika lakini maswahaba hawakupinga kwa ujumla wao kwa kwamba haimkiniki maswahaba kwa ujumla wao kuna jambo ambalo si sawa wakalinyamaza ni lazima watakuwa wafanya nini wamepinga kasema hai semwi basi ni Umar amesema nani atampinga Umar haimkiniki maswahaba jumla Umar akasema kitu ambacho si sawa wakafanya nini wakanyamaza kwa sababu tumeona mwanamke mmoja alimkonswa nani Umar kesi maswahaba jumla wataishapi kumwona Umar amefanya makosa na wawasifu So shuruti ya kwanza ni kwamba jambo lenyewe liwe la pingika kiasi lakini maswahaba hawakulipinga. Jambo la pili, shuruti ya pili. Eh? Yaani limefanyika mwanzo ijmaasukuti nini ni hukumu swahaba ametoa eh wengine wakanyamazia. So ni shuruti, sharti kwamba ile hukumu ile na swahaba ni maswahaba jumla wameisikia sio kwamba kuna kando kandu amefanya ametoa hukumu wengine wa hawakusikia wakasema basi hiyo ni nini ni ijma wa la ni lazima iwe imesikika na kufahamika na jumla ya maswahaba wakainyamazia basi ni ijma sukuti hiyo sio ya kwanza ni iwe ni asili ya kupingika lakini maswahaba asipinge ya pili iwe ni imejulikana sio na ya tatu iseni katika mambo ambayo khalifa ni katika tasarufati ya khalifa yani khalifa huwaweza kufanya nini kutasarufu kwa rai yake mfano kama kutumia mali katika baitul mali eh sio khalifa akitoa mali pengine kama atapendelea apeleke huku kwingi kule kidogo maswaba kanyamaza isemi basi hiyo ni nini ni jumaa kwa sababu kiasili kile kitendo kiko chini ya nani uweza wa nani wa khalifa na atapeleka kwa mujibu wa nini ijtihadi yake. Sisi so itakuwa ni ijtihad. Kama itakuwa ni, ni ijma, basi itakuwa ni nini? Chimbuko la sharia haimkiniki tena kwa khalifa mwingine akija akafanya nini? Akawa na rai nyingine. ehhe Lakini ikiwa ni katika mambo ambapo khalifa ni ni, ni, ni chini au ushumizi wake akahukumu atakapohukumu kwa mujibu atakafuona yeye ni sawa, basi haiwi ni ijmaa bali huwa ni ijtihadi yake kazi ndio kwa kusisitwa habari tukasema sahaba kuna istilahi mbili juani nani sahabi sahabi ni moja sahaba ni wengi istilahi ya kwanza tukasema ni yoyote aliyomwona peisa salam eh akiwa ni muisil... akamwamini Aka na akafa akiwa ni ni muislamu tukasema yote aliyomwona kwa istilahi ya kwanza ni yoyote aliyomuona sawa na siku moja nusu siku dakika moja saa moja sawa awe karibu na yeye au mbali na yeye sao awe amepokea chochote kutoka kwake au hakupokea yani amezungumza ya naye ama hakuzungumza naye yote huangia katika istilahi ya nani ya swahaba kwa maana ya kwanza maana ya pili swahabi ni yule aliyokaa na Mtume Muhammad SAW kwa muda Ima mwaka mmoja au miaka miwili au kushiriki naye vita vimoja au vita viwili yani ni mtu ambaye aliodumu na nani na Mtume salatu الصلاه والسلام Hiyo ndiyo kauli ambayo ni rajhi yenye nguvu kuliko ile ambayo ni mtu yote aliyomwona Mtume Muhammad sallam aka akamwamini na akafa akiwa ni nani ni Muislamu so leo tunaingia katika uh, chimbuko lani. la nne la sheria ambayo ni qiyas eh mazungumzo kiasi qiyas inshallah leo so qiyas maana yake nini nimesema mwanzo tu twa twaeleza maana qiyas maana yake ki ki lugha kiasi ni kupima ehhe au kujua ama kutafuta urefu wizani ama quality ya kitu ehhe utafute wizani, urefu wapima ndio maana mizani mizani ya kupimia huitwa miqiyas kwa sababu kazi yake ni kupima So kidugha kiasi ni kupima kutafuta urefu uzito ama quality ya kitu ndio usema husema uh, kwa kiarabu Kasa saub bi Imepimu nguo kwa kwa dhira to kiasi ni kupima vile vile kiasi kilugha lugha kumanisha kumaanisha pia uh, kulinganisha Vitu viwili ili kutafuta usawa baina yake. Kitu cha kwanza na kitu cha pili uvilinganishe ili uangalie similarities, usawa baina haivo vitu viwili. Ndio Zaid yuqas ila Khalid fi aklihi wa Zaid hulinganishwa na Khalid kiufahamu wake na nasaba yake sio so, watu wawili ama vitu viwili ili utafute vile sawa baina baina yao wao so kimoja hutumiwa kama kipimo cha kutathmini kingine sababu so, sema Zaid ukasi ila Khalid bi aklihi wa nasabi Zaid na nani na Khalid so kipimo hapa ni nani nini ninini? Khalid so wamechukua Zaid wamlinganisha na Khalid kisha ukapata kama umeshabihiana kiaakili na kinasaba hiyo so ni kiasi kwa, kwa kwa kwa maana ya istilahi ki kiluga. ama tukija sasa katika istilahi sasa ya usul fiqh eh kinaami shaukani wakafafanua kaeneza waka nini kiasi wakasema kiasi muhimu kwa sababu kidogo somo hili lina technicalities nyingi ndani so, so ni kwa makini tusikie kuna matamshi ambayo kidogo ni mazito lakini kila tukisonga kishika kutoka mwanzo itakuwa ni sahali kwenda mtikaenda mbele so qiyas fi ki istilahi ya usulu, ya usulu fiqh, ni kuchukua hukumu ni kuchukua hukumu kutoka jambo eh la asili ama kuna jambo linajulikana li hukumu yake yajulikana eh jambo lolote ambalo hukumu yake yajulikana ukachukua hukumu ile so ile jambo linalojulikana huitwa asili ehhe lile jambo linalojulikana huitwa asthma kisha ukachukua ile hukumu ya ile asli ukaipeana kwa jambo lingine lisilojulikana ambo ni farz eh? wachukua hukumu ya jambo linalojulikana julika... lina kupeana kwa jambo lingine lisilojulikana linalojulikana huitwa asli na ile ya ابو sasa ni lipi ni far kwa sababu haya mambo mawili yanashabihiana katika illa ama sababu eh? Ni kuchukua hukumu ya asli kuipea na kuiweka katika far kwa sababu matendo yote mawili yana sababu moja kwa hivyo ni lazima katika kiasi kupatikane mambo manne. Wana asl, wana far, kwe na hukmu, wana illa. Jambo pamoja telesa itafahamika sio na sio Kwa hivyo kiasi yajaribu kufanya nini kuchukua hukumu ya jambo la kitambo ambalo ambalo jambo lile limeangaziwa katika nususu na ijma wa sahaba eh? nile jambo ambalo kiasi cha ya, ya pima nayo ile ambacho cha chapimiwa cha nacho ni jambo ambalo limeangaziwa katika nususu Kwa nususu ni kitabu ama sunna aya ama ama hadith ehhe Ukaili ukai extend ukairefusha hukumu ile mpaka katika jambo lingine ambalo sheria imeinyamazia kwa sababu ina nini kwa sababu mambo yote mawili yana illa moja kwa hivyo ile kitendo ni lazima pia kiwe kina illa si kitendo chochote ambaye zafanya nini qiyas kwa qiyas ufanya ukakitendo ama jambo ambalo peki yake lina nini ila ila ni sababu ya kupatiwa ile hukumu kile kitendo ukisema ila ila ni sababu inayofanya ile hukumu ipatikane katika kile kitendo kufanya kias kufanya kias, ikiwa nile jambo lipya sio kiasi ufanywa jambo lipya far kutokamana na asl pia na hukumu hapa ambao yote yanashabiana katika nini katika ila Hufanyi qiyas ikiwa far ile jambo jipia tayari yapatikana hukumu yake katika nini nusus ama ijma uswahaba hakuna ij, hakuna qiyas, hapo ikiwa jambo limeletokea lime ambalo ambayo, ambayo hukumu yake ishazungumziwa ima kwenye qur'an ama kwenye kwenye uh, sunna au ijma uswahaba basi hapo ifanywi nini qiyas Kiasi ufanyiwa ikiwa lile jambo lipi hakuna nini hukumu yake sheria imelinyamazia So kutafuta hukumu ya ile jambo Ndiyo ufanywa nini sasa qiyas ikiwa kuna asdi kuna, kuna jambo kama lile la, ambalo lina ila iliofanana na nini na na hili mwasho kitu mfano labda taelewa zaidi Allah subhanahu wa ta'ala asema ya ayyuhalladhina amanu idha nudia lis min yawmil jumah, ila zikri allahi, bayya. Wa zi, wa salai juma' fasaw ila dhikrillahi wadharul bay' Mutakafulazim kutikia madhini wa salati juma' basi haraka namwache wadharun bay' wache biashara zenu dhalikum khairun lakum in kuntum ta'lamun Hiyo ni bora ikiwa nyinyi mwajua Kisha endelea Allah subhanahu wa ta'ala asema fa idha qudiyatis salat fantashiru fil ard wa bitaghumi fadlillah wadhkurullaha kathiran la'allakum tuflihun baada swala kuisha rudini sasa katika nini? biashara zenu ehhe to so, hapo kiangalia allah sema inapoadziniwa mwadhini wa swala gani ya ijumaa wacheni biashara zenu mkafanya nini mkaswali baada kuswali rudini katika biashara zenu Ina maana kuwacha biashara ni kwa lengo gani? Kuswali. ehhe Kwa sababu baada ya swala turegeni. So ile kukatazwa watu kufanya biashara ni kwa lengo la nini? Watu waende wakaswali. Sawa? Sasa hapa twapata kuna kitendo kina hukumu ambayo sasa haifai watu kufanya biashara. Kuna kitendo cha biashara. Kuna hukumu ambayo ni haramu kufanya biashara kwa kwa sababu ile biashara itakuzuia wewe usifanye nini usiswali. Kansa usibatikane na gitendo chengine, mbali na cha swala. Ambo kitakuwa na ila gani ya kukuzuia ehhe na biashara. Naa eh. Emseleni ni. Eh? Eh, biashara. Toka eh? na eh? eh, biashara. So, eh? So kama kuna kitendo kingine, chengine kingine, na nini? Na biashara ambacho kitakuzuia wewe na nini? Na swala, so itakuwa imefananishwa nini hapa? Biashara, kwamba zote lengo lake ni nini? Itakuzuia kuswali. So hapo utasema kuna ila so utaitafuti uta ukipata kitendo kipya ya sasa ambapo kitakuwa na ila kama ile, ambapo illa ni nini? Kuzuia kuswali. Basi hii kitendo kipi cha ifar itakuwa na hukumu kama ile. Ndio sema ni hukumu ya kitendo cha kitambo asli tukairefusha mpaka katika far kwa sababu zina nini? Ila moja. So hapo usemwa basi. Kuangalia TV mwanadhini ukidhiniwa ni haramu. Kucheza mpira ni haramu. Kula ni haramu badamadhini ukidhiniwa sasa watu kibile wapi? So sema so, so, so, so, mwanadhini aziniwa jamtu yala wa madinisha ile ni biashara ile <laughs> ndio ndokataza si chakula, a, -a. yote itakuzia wewe na nini na swala kwa sababu imevulishwa kutoka asf far, kwa sababu inafanana katika nini matendo yake katika inda ambapo ila ni nini katika katika, katika aya ku kuzuguzuia na swala ya Ijumaa tukapo moja hapo Soru e, kiasi ni nini sio? Nitong ha? <tipotimini> Asli ni kile kitendo cha asili so katika hii aya kitendo cha asili ni nini? ehhe Idhanudiya lidfaati minawi Jumat fas aw ila zikrillahi wadharul <tipotimini> Kitendo cha asili ambapo kimekuja kikapaa hukmu ni biashara. so biashara wa cheni. Asli ni biashara hukmu ikaja cheni far nini sasa uhuh ehhe ehhe eh kweli madhumuni sema kweli twendambele kumbe tujafahamu nyoma sikizeni ni nini bisujiana asli kitendo cha kwanza sio kikapaa hukumu ishajulikana hukumu yake biashara baada ya sona ijumaa hakuna tushajua ehhe ha? So, nini biashara kabla baada baada sana biashara baada ya adhana ya hakuna chito cha kwanza tunajua kitendo asili na hukumu iko ina ila kwa sababu ile biashara mkaendelea nayo itafanya nini itazuia na swala so kukaja kitendo kipi ya sasa ambo sasa ndio far eh ima ni mpira ima ni kuangalia tv ima ni ehhe ama ni ku ama ni ku chat eh yote haya yataingia katika far ambayo yana ila moja na asli nayo ni nini kukosoa kuzuia na swala soko pamoja bagabu i mean tukata hii aya asli ni nini na far chochote tajaje tajaje kile chochote kiontaja hai basi asli ni msingi mzizi na far ni kitagaa tuteme so imetoka chini imetoka asli ile hukumu ikapendekezwa katika far kitu kipya kwa sababu ina nini shabihiana katika katika ila lakini sharti ya kwamba sharti ya ehhe Sharti ya ni? tini <tukani> ipatikana ila sawa nyingine <tukani ala> ile far hakuna hukumu katika Qur'ani katika suna Ama ijma usahaba sheria imenyamazia ndiyo itafanya nini hapa itafanya kiasi sawa sio na <tukani> no dalili sasa tukasema so hii tusimame so, kwa, kwa maana hiyo kiasi ni nini ni mahali tunapovua nini hukumu tuapua hukumu so ni adila sharia ni chimbuko la sharia ndio kasema chimbuko yoyote yote kama tukisema ni chimbuko la sharia ni lazima tupate, tupate nini dalili iliyokatikiwa kwamba hapo tafaa tufanye nini tuchukue hukumu sawa najum haya dalili ya qiyas kwamba ni nini chimbuko la sharia dalili yake ni niradi sana kwa sababu illa kwa sababu ya qiyas kutegemea nini illa ambo yapatikana katika hukumu so ni kama ile ile hukumu ya asili ime, imepewa nini kitaga So, husemwa hukumu ni ile ile ya Qur'an ama sunna ama ijma wa sahaba eh? umefanya tu kufananisha lakini asili umeitoa wapi? Ima katika Qur'an ama katika hadith ama katika ijma wa sahaba ambao tukasema Qur'an sunna na ijma wa sahaba tukathibitisha kwamba zote ni nini? ni mashimbuko ya sheria kwa dalili za kukatikiwa Samad so qiyas yategemea ya tu ni Qur'an ni Sunna ama ni ijma uswahaba maadamu muhimu ni ile asli ina nini illa ile hukumu yake ndio aweze nini so utatumia ile ile uje ulete ulete huku isitoshe tumeeleza dalili ya Qiyas kama chembo gani? Shi... Naam. Wajibu <coughs> tunapiga Bila shaka. imani katika Quran. Ndio nasema, huwezi fanya qiyas ikiwa ile far, ile kitendo kipya, chapatikana hukumu yake, Ima katika Quran, katika Sunnah Ama katika ichi mausahaba. Ikiwa imekosekana ime, ime hapo utafanya nini? Utafanya qiyas. Na qiyas yaweza kufanywa Ima kupitia Qur'an, kupitia Sunna au ijma' uswahaba. Tatakuja kuangalia mbele, itakuja kuiona. Yote itafanywa kiyasi pia. Kwa sababu nini? Kwa sababu gani? ehhe Kwa sababu yote jote hizo ni nini? Machimbuko ya sharia. Juu ya tumeeleza dalili kwamba kwa nini tunasema kiasi ni chimbuko la sharia kwa sababu yashughuliana nini? Hukumu ile ile ya nusus ama ijma' uswahaba. Isitoshe mtume ali salatu wasalam pia akaja Akaonesha kiasi. mtume salamu akaja akafanya nini akaonyesha qiyas mtume ali salatu wasalam alipomtuma abu musa la ashari na mwazi yaman kama makazi akaauliza mtungali 33 akaauliza faqala lahuma bima taqdiyan Mutahukumu kwa kitu gani faqala wa kasema idha lam najid idha lam najid al hukma fi kitabi wala sunna tisnal amra bil -amri. tukikosa hukumu katika kitabu ama katika katika sunna tutakisia kwa tunachokijua kwa tusichokijua Tumefahamiana vipi? <tutu> eh, watakifananisha. Tuko pamoja? tusipopata hukmu katika kitabu ama katika sunna tutakisia kwa tunalolijua kwa kile ambacho hatukijui. So wakipata mambo hayajua haya hakuna kiasi watato hukum lakini kikija kipya sasa watakisia watafanya kiasi kwa kile ambacho watashikua asili hukumu wa katika nini far fakala alihi salatu wa asabtuma atamtuma kesema kumwambia mmepata sasa hapa ameonyesha nini amekiri nini kiasi, kama chimbuko la sheria vile vile mtume akadhihirisha kiasi katika hadithi ifuatayo kuna mwana kuna mwanamke alimfuata mtume aliyesallatu sallama akamwambia ya ina inna allahi fil haj adrakat abi sheikhan kabira haji imefaradhishwa na ikamkatika mkuta babangu katika hali gani mzee eh Hawezi kusafiri tena kutoka Madina mpaka kwenda wapi? Maka ni mitihani, Hawezi panda kipando ni shida. Afrahujju anhu. Je, nimhijie mimi? Eh? Sasa nakuambia, je, babako angelekuwa na deni? Ungenemlipia? kalat naam akasema ndiyo ngeni mlipia kala akasema mtume aliye salatu wasalam fadeni llahi bil bilqadai deni la mwenyezi Mungu lina haki ya fanya nini ya kulipwa hapa mtume amepandanisha vitu vingapi ziwili baina nini na nini deni na haji ehhe yote ina ila moja nayo ni nini kulipa kumnipa mwenyewe haki yake eh? so sikaambiwa je kule hawezi ha -ha, kwenda haji babangu Ni nimfanyie haji akamuuliza je angekuwa na deni ungelimlipia kwa sababu deni ni haki ya mwenyewe umlipe basi na hii pia ni haki ya nani Allah alipwe kama kule utamlipia basi na hii pia afanye nini Allah ana haki pia kulipwa So hapa mtume sasa makazi akadzirisha nini hapa kiasi kupima baina ya vitu viwili ambapo vina nini ila moja na kutoa hukumu huku kuipeleka kule si kuitoa kiafili kuitoa ni kuondosha hukumu kule ibaki lakini wairefusha waiextend, kutoka asili mpaka far hukumu ile ile yatumika pote vile vile tu sala muonesha tena kiasi. Omar katika mwezi wa Ramadhani uh, akambusu mkewe eh wakati umefunga so baada ya kubusu aka amefanya madhambi makubwa to na siwasi akaenda kumtaza salama na wasiwasi babaika kamba so, Omar una nini akasema nimeasi nime nimekuasi nimeamwasi Mwenyezi Mungu atambei una nini sema yani kama hayaona hata aibu kusema Omar mzima ehhe <laughs> Eh, <laughs> mita kuaje? Akabombafanya <siempreàn nariz> nini? Angasema bwana mimi kama nishakwisha mimi, kalazim. Ninamwitumke wangu bwana ninafunga. Ndimi anaeseleta sana mambo nini? Araaita, "La utamathmat sabimain wa anta saim." Wa unaje ungelewa na maji na hali umefanya nini? Umefunga. Fa qultu maratan la basa bidhalik hakuna makosa hivyo fakala rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa fima basi hiyo pia si makosa eh sadaki sia vitu vingapi maadamu hukwenda mbele kama ile maji umesukutua hayakushuka na ile kubusu umezuia ukufika ukufika mbele akafanya kiyas baina ya vitu viili ambapo vote ila yake ni moja ambapo ni kuvunjetsa umo zote zivunji Azifungi saumu <coughs> vile vile cisalama ya kiyaat paka katika mabiashara biashara pale alipo ulizo na maswahaba akamwambia sisi tuabadilishana tende uh, kavu kwa ni vile tende ziki mtu analetende zake za kitambo ambazo zishakauka sasa kisha na kuna tende fresh za, za tundwa katika mti so masaba kawa badilishana tende za zamani na tende mpya yani mafungu kwa mafungu lete na mimi nikufe akauliza yafaa sasa akanamuuliza hal kusu khus ruṭabu idhayabisa akauliza je zile kavu uziso. Eh. Zama, za punguza uzito ehhe za za uhuh -ah. -m. Akasema mtu amelee salatu salamu Ye za punguza uzito ya, ya za za toa maji zikikauka zile za zamani sasa. Isi mpya zina maji maji za zamani zintoka maji zimfanya nini sasa? Zimekuwa kavu. Sasa akauliza hizi za zamani za vuta maji zikiwazimikiwa kavu, yani yale maji yapotea. ehhe Tuko pamoja mada. Mmoja alikusema Bakalu amoja... <laughs> hmm. naam, akasema naam. Zile za kitambo zile, zikikauka, zikatoka maji, zapungua uzito. Zapungua uzito. Zile fresh huwa ni nzito. Fakala Nabii Muhammad sallallahu alaihi fala idhan. Msifanye hivyo. So sala amefanya amefanya kiasi na na tende kavu na fresh kwanini? ehhe hiyo hiyo ni jambo lipi limekuja biashara hiyo ya kubadilishana tendo ya zamani na na ya sasa. ehhe Hapa nitataka kuja mmefahamu kiasa au mjafahamu. Saongea so, akafananisha hukumu nyingine ya kitambo kitendo chake kingine hukumu yake ali usisemwe mwanzo. <laughs> na kitendo kipi eh? Kwa sababu zina nini? Ila moja. Ni kitendo gani Mtume sala amefananisha nacho? ehhe Ni kitendo gani Mtume sala amefananisha nacho? Biashara ehhe Biashara gani? Biashara ya riba. Watu wa kidogo wapo shilingi. ehhe akasema hiyo ni riba hiyo. Huwa ntoi eh? Impungua sasa. Watu wengi <tabu> wapata kidogo kama riba ile. Transaction ya riba na transaction hii akazifananisha kwa sababu zina nini Zina ila moja, nao ni nini? Kuzidi katika malipo. Basi tujifahamu. Eh? Tende kavu. Ah. vokuisikia -uh -uh -uh -uh madamdoma na haliani kusuruta bii za yabisa Ye yeah. je ipungua ikikauka akaambia ndam ndiyo akasema basi msifanye hiyo biashara kwa sababu inashabi akakisia na nini na biashara ya riba so akachukua hukumu ya riba akaileta huku kwa sababu riba hukumu yake ijulikana hii hukumu yake ijulikani lakini imefanana ila kwamba kuna nini maongezo Eh? Nyingine kuna mwanamke alifuta mtume aliye salamu akamwambia Inna ummi matat mamangu amekufa wa leiha saumu na anao saumu ya ya nadhiri afa asumu anha nimfungie Ile ile mtume sana makamwambia je waonaje angekuwa ana deni vile vile kama ya haj hii katika masuala nini ya ya somu ungelemni pia fakalatinaa makasema naam Kala, kasema akasema mtume aliye salatu wasallam fasumi an mfungie mamako so haba tuonesha pia kiasi elifanya mtume sana katika nini kufunga na kufungumlipia mama mamake na na deni kama alifanya katika kwenda haji kumlipia haji na nini na kulipa deni kulipa saum na kulipa deni na kulipa haji na kulipa deni vile vile fili. akafanya akapima na kuvuta hukumu kutoka asili mpaka kwenye far kwa sababu zote zina nini zina, zina ila moja so naona kitu kile tu tuetwafahamu zaidi zaidi eh? Na naam uh -huh. na uwezo bila shaka faradhi shakwangukia kama una sio m... kama far... kama haji huenda na uwezo u... unao faradhi shakusimami ishakwangukia hapo lazima uhiji na bila shaka nyingine jaa rajulun min khatu amin ila rasulillah sallallahu alaihi wasallam guna banna moja kutok eh samaan habu dua dua aha diti ani haji sikutamka haji ni lazima kama ni faradhi imemwangukia ni lazima aende ah si lazima ametaja madamu imem faradhi imsimamia na akufanya ni hadi deni zile mpaka alipe alipe ehe kama kukupa ni kwa hukumu yake haijawapo hukumu ikusimama kwake yeye naam <laughs> Tuko kijiji <jama>, si haji <laughs> Naam alikuja bwana moja kutoka kabila la khat, khat, khat, khat ami Fakala inna abi ajraka l'islamu babangu amefikiwa na uislamu wa, wa sheikhun kabir naye ni mzee mno yani ilikuwa mliko baada baada ya mzee wewe sayo pia haji saka lakini haiwezi tena kwenda haji haiwezi kupanda kipando huyo walhajj Maktubu alehi na haji ni faradhi kwake yeye imesimama anao uwezo lakini ni mzee sasa vipi afahu ju anhu nimfanyie haji mimi Kala mkasema anta akbaru waladihi je wewe ni mtoto wake mkubwa wa Kala naam akasema naam Kala araaita law kana ala abika denon lakadaitahu anhu akana dalika yujzi anhu wonaje babako angekuwa na deni ukamlipia je ataenda kudaiwa eh basi mtoto kwa kwanza babako adaiwa ukaenda pengine duka la pili la tatu mkenda kuchukua vitu maskini babako akuwa kulipa kafa wewe ukaenda uka ama atasishe iko hai maanake hapa tuseme iko hai sio babako mkenda kopesha lakini umhishi kama uwezo wake ni hawezi kulipa. Wewe ukaenda ukamlipia, ukamba, "Oh, hii ni hesabu ya nani?" Ya mzee. Je, atadaiwa tena yule mzee? ehhe ha? Atadaiwa? Hadaiwi ehhe ha? Hah? Ha? Aisha lipo. Kala sahaju anhu Unfanya nini? Siji kwa niaba yake kwa sababu maadamu shampijia basi le deni atafanya nini hato ato daiwa tena hapa muhimu la kuzingatiwa ni mifano yote tumetoa ni kuonesha vipi jua kwamba tume tume tumeeneza kwamba katika mashimbuko ya sheria kwa nguo kwa mujibu kwamba yapata nini nususu ama ijima usahaba ni lazima iqiyas hakuna mtu atafanya siyasati kwa nini kwa akili kiasi ni lazima iregeshe kutoka kwenye nini nini nusus ama ijma usahaba ehhe ndio maana tuafata kwamba ni nini hii pia chimbuko la sharia kwa sababu watu wa kule kule ikitumika akili sasa si kia sana baada ya ni kufru sasa hiyo si hukmu ya Kiislamu bali ni kufuru So tumeona Musa Salam amefanya qiyas kwa nini? Haji na deni. Eh, haji ilikuwa hajulikani hukumu yake kumkumhiji kum, kum mtu, sio? Kama hajaenda. Haja Lakini deni yajulikana. ehhe So akafanya qiyas. So qiyas ikatolewa nini juu yake? Ikatolewa hukumu. So qiyas ki katika kutokamana na qiyas ni nini? Hukumu shar'i. Kama iliyopatikana kutoka Qur'an, hadith na ijma' usahaba ehhe inachopatikana inachovuliwa kutoka kwa na kiyas ni nini? Ni hukmu shar'iyyah. Na huzingatiwa katika kiasi kitu muhimu ni nini? Illa. Ni lazima kuwe na na illa na illa ipatikane kwa nini? Kasema ehhe Ile ipatikane kutoka kwa nini Nusus tamaa ijma'us sahaba wala eh? si akili. Sawa? Sawa iwe ni Sarahatan ama istinbata nitakuja kuangalia sawa iwe ile illa imepatikana ime, ime moja kwa moja katika nas nasu au imevulishwa au nyingine kwa haiku uh, haikusema moja kwa moja lakini inaweza kufahamika hapa kuna illa hapa kama iso la Ijumaa haikusema lakini utapata kuna aya nyingine Ama hadithi zingine zimetaja moja kwa moja sababu kwa sababu min ajili Likeila sio ke na madhamshi hayo ni kwa sababu hii So pale unasema ile illa ni nini swarhatan imekuja moja kwa moja lakini eza kwa illa si swarahatan lakini kafanya nini istinbata ikavuliwa kama katika ile swala ya Ijumaa tutakuja kujiangalia mbele insha Allah namna ile inavyopatikana katika muhimu Iwe ni swarhatan iwe ni dalalatan iwe ni istinbatan iwe ni qiyasani yote itakapokuwa iwe imetokamana na nini nusus ehhe wala si akili wala si michumbo nyingine lolote eh sikuzi mtu kukulo, mtu atafananisha kitendo kipya hii atakupatia hii hakupi katika kur'an dalili hakupi katika sunna dalili hakupi katika ijma sahaba dalili atakujafanya qiyas ehhe na bwa mali ansema eh mali komekte ansema mtu fulani ansema hata ayeni shekhgani eh ansema huwezi fanya naye nini qiyas muhimu hapo qiyas ni lazima itokane imetolewa kutoka na nini simu kula sirae ma sunna ama ijma ushaba hata awe ni mtu amezungumza maneno wanaposema wao wai zama yenye hikima kupita kiasi. Haifanyii bado nini? Kiasi, kiasi maneno yale. ehhe Aw ha? ha? ha ha mtawala haifanyii kiasi. Naam. ehhe mmhm Eh? Naam tuko katika kwa salama sana ya sio. Eh, tunataka kumaliza insha Allah tajibu. kama kuna mtu ana katika haya tunaozungumza ndio tukishonga mbele tuliofahamikiana lakini Maswali ya nje hapa tukimaliza insha Allah. <tukimaliza insha Allah> Na. Kisalama ameonesha kiasi kiasio hata maswahaba wakaonesha kiasi wakafanya kiasi maswahaba. ehhe Imepokewa kwamba katika khilafa ya Saidina Abu Bakar alikwenda kinyanya eh ambao jukuu wake ame amekufa Lakini sio Mtu mtoto amekufa ehhe nyanya kwa mama eh mamake mamake alokufa yani Tumefahamu Ni nyanya kwa upande wa mama sio kwa upande wa baba Nyanyaki kwa upande wa mamake Akaenda kwa nani kwa Abubakar kwa akamwambia nipe Urasi wangu kutoka kwa nani mjukuu wangu Abubakar akasema sitakupa chochote kwa sababu sijui hukumu yako sijaona hukumu yako ya hali yako kwenye kitabu wala kwenye sunna so wewe nenda sitokupa kitu lakini wacha niulize maswahaba wengine ikiwa kuna sunna hadithi wameipata wao mimi si nini haijanifikia ikiwa kuna chochote nitakwita kama kuna haki yako nitakupa Saidina Abubakar akaanza kushauriana kuuliza vipi hali kama hii Bwana mmoja kwa jina Al-Mughira ibn Shu'ba sahaba maarufu ambao alikuwa ni governor wakati wa Saidina Umar wa Basra aka aka akasema mimi nilikuwa kwa mtume akajanyanya aka, aka upande wa mama akafanya nini akapawa sudusi sixty ni sudusi sio akapawa sudusi Saidina Saidina Bakar akasema kuna oyoyote ambaye anaweza kuthibitisha haya Muhammad ibn Maslam al-Ansari akasema akasema mimi nadhibitisha alikwenda kinyanya kwa mtume akapawa sudusi so bakar akafanya nini akachukua sudusi akaitoa baada muda wakaja kwenye wawili eh mjukuu wa nini ankufa mmoja ni upande wa mama mwingine ni upande wa baba walipogenda tatakapokarakasema mimi sijui mambo ya vijinyanya kama warithi wa juhuo lakini nikajuzwa kwamba upande wa mama urithi si jusi so mimi nitatosulusi nimebe nani wa mama yule wa baba wa upande wa baba wewe una kitu. Hakuna, kiuliza masahaba hakuna. Hakuna ileyo hadithi yoyote kwamba tuzasaalamu amefanya nini? Amempatia mju, kinyanya upande wa upande wa baba, upande wa mama ilipatikana. Upande wa baba haijulikani. Saka so sawa yeye sikupi kitu wewe. Ah, mas... Masahaba wengine kashtuka. Akaambia, "Hivi watu meakili hikma gani hapo? Wewe Abubakar Wampatia mtu urasi kinyanya upande wa nani? Upande wa mama. Wakati yule nyanya angele kufa, huyu mtoto yuko hai, asingerithi. ehhe Yule yule alokufa, yule mjukuu, na wangele kwa yuko hai yeye, na badala yake alokufa ni nani? Ni nyanya we wampa le leo kwa sababu mjukuu wake ankufa na yeye asingemli lakini wampa. Ili hali huyu mwingine angele kufa ili halimjukuu yuko hai angelifanya nini? Angalimrithi. ehhe <laughs> Sasa so akafanya kiasa hapa. Kama huyu hakika na haki zaidi kwa sababu ingekuwa ni upande huu upande wa pili angekufa angekufanyanya kabla mjukuu angelifanya nini? Angalirithi. Sasa mkufanyani mjukuu kabla ya nyanya mbona utaki kumridhisha? Eh? So Sasa nabakaraakasema kweli. Lakini ninayojua mimi ni ngapi? Ni sudusi pekee yake. Hiyo sudusi gawanyeni. Si la <laughs> moja nini? Sudusi, sudusi chukieni mkaigawanye. Alimuimu kuonesha vipi mka maswahaba pia walifanya nini? Walifanya kiyas. Istoshe wakati wa khilafa Saidina omar Eh? Dengi la watu likauwa, likamuua jamaa. ehhe la mchapa akamua maskini. Sasa alipoletwa kwa Said na Omar, Said na Omar akachita ku tabikisha ya nini? Ya kuua, yani ya awauliwe wote wale. Kasema sasa labda mmoja alishika shati, eh? Mwingine labda aliepiga ngume, mwengine alipiga kofi. Sasa utajuaje nani alifanya nini? Alieuwa. Bibi tabikisha hukumu ya huu ya kuuliwa ni nani? Wote hawa. Na alieuwa ni labda ni mmoja eh? Moja begina amezuia si asikimbie labda au popote yani. lakini wameshirikiana kuua. Sio sienzi kutekele kutabikisha kumuua ya, ya Ya ya kuua kwa nani? Kwa wote. Sabi na Ali akamfuata. Akaombea Gengi la watu ningeleiba nyumba moja eh. Moja akadirishani angalia chungu chini, mwingine azilia mlango, mwingine afungua dro ungelewa kata mikono wote ama usingelewa kata akasema والله ongelewa kata wote mikono wow. hao <laughs> akasema na hawa wa <wawwe> wote <laughs> ehhe so akapanya boka akapa nini ni ke eh? kwa inshallah buwa... leo tutasemama hapa tuangalia so, sasa wiki ijayo process ya nini ya kiasi kiasi kufanywa vipi sasa tumetaja tu na kuzingatia zaidi hapa ni kwamba qiyas ni lazima kuweko na nini asli ambayo ina hukumu waipate ile kile ile kwa far kwa sababu zina nini zina ila moja sababu moja ehhe na kufanya qiyas ikiwa far ina nini ina hukumu tayari ehhe na kufanya qiyas ikiwa asli haina nini aina illa eh nawezi fanya qiyas ikiwa asli si nini si nusus ama ijmaa us-sahaba haya ndio mambo muhimu ya kufanya nini ya kuzingatia katika masala ya ya qiyas kwa hivyo vitu muhimu vinapapatikana ni vi nne nayo ni asl farq illa hukmu subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu alla ilaha illa ant astaghfiruka wa kama kuna mtu ana swali muhammad